สามสิบเจ็ระหว่างเดินทางเขาขับรถจักรยานยนต์ Han อ๊อกเกอร์เมมอเตอร์ Han åker med motorcykeln. Han åker med cykeln. Han åker med cykeln. Kaudern. Han går till fots. Han går till fots. Han åker med fartyget. Han åker med fartyget. Han åker med båten. Han åker med båten. Han wänt nät. Han simmar. Han simmar. Tänk inte farligt här. Är det farligt här? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะเอเดฟาร์ลิต t ์ที่ลิฟต์ต์เอ ä ซัมเอ a ัมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนเอเดฟาเราหลงทาง Vi har kört v i l s e Vi har kört v i l s e Vi har kommit på fel väg. Vi har kommit på fel väg. Vi måste åka tillbaka. Vi måste åka tillbaka. Jorträd deti nära. Var kan man parkera här? Var kan man parkera här? Tänk om det finns någon parkeringsplats här? Tänk o det n å g o n parkeringsplats här? Tänk om det här kan man parkera hur Hur länge kan man parkera här? คุณเล่นสกีไหมคะออกคุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ up ีออ up เมื่อสกีลิฟต์นที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะล